Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că putem fi din nou împreună pe această cale. Vă invităm la o nouă prezentare și ne bucurăm că putem să deschidem din nou Cuvântul Dumnezeu. Din seria aceasta, care am intitulat-o, Cum se aplică legea lui Dumnezeu astăzi, vrem din nou să aducem în atenție un subiect care credem că este relevant și important pentru timpul pe care îl trăim. Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru, asigură-te că o faci chiar acum. O să primești inștiințare când se va publica un alt video și așa poți să fii ținut la curent cu noutățile care apar pe canalul nostru. Vrem să răspundem la unele întrebări profunde care credem că preocupă mulți oameni și sperăm ca prin ceea ce vom prezenta în această ocazie să avem răspunsuri potrivite care să fie de folos. Ne bucurăm pentru aceia care urmăresc prezentările noastre și sperăm și credem că sunt de folos și sunteți binecuvântați de aceea vrem să și continuăm. Sunt împreună din nou cu Iasmin, te salut și mă bucur că suntem împreună. Mă bucur și eu și mulțumim Dumnezeu că ne-a să trecem peste ceea ce a fost și să ajungem până în punctul asta. Un picuț să schimbăm macazul să zic așa, cu această prezentare. Dar la fel de importantă ca și celelalte și chiar extrem de importantă. Poate chiar am putea spune că este o, o piatră de temelie foarte solidă pentru exact. tot ceea ce a fost și ceea ce va fi de aici înainte. Exact. A, a durat mai mult până am ajuns la prezentarea aceasta, dar este chiar de căpătăi. Da. Poate că ar fi trebuit să fie printre primele, <laughs> nu? Da, dar poate nu, nu înțelegem așa de bine. <laughs> da. Deci tot e, tot e bine. Exact. vine și acum. Da. Despre ce este vorba? Ce subiect ai pregătit cu această ocazie? A 11-a prezentare am intitulat-o Care este nevoia absolută a omului? Este o prezentare, tocmai despre ceea ce am vorbit, toți oamenii avem nevoie. Și vrem un pic să intrăm în acest subiect, să vedem ce rol, ce scop au aceste nevoi, de ce avem nevoie? de ce avem aceste dependențe, de ce nu putem scăpa de ele și, de fapt, este o nevoie absolută a omului. Aceasta este, de fapt, pentru ce trăim. Și cred că vor încercăm prin această întrebare, adică prezentare, să ajungem la, la bază, la rădăcină a multor întrebări mult profunde și adânci ale omului, care le-am avut și eu și le-am găsit și mulți alții. În general, oamenilor nu le place ideea de dependență. Absolut. Vor să fie complet liber și independenți. Așa este. Poate că vom afia cu această ocazie dacă este posibil cu acesta. Exact. exact. Înainte să intrăm în profunzimea subiectului, ar fi bine să facem din nou o recapitulare. Foarte a, important. Sunt care a fost prezentate anterior. În primul rând am văzut la început, prima prezentare, că legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfăptuim. De aceea noi trebuie să luăm sau să ascultăm doar de la Dumnezeu totul și să dăm sau să supunem, să ne supunem creației. Omul poate fi egoist datorită nevoilor absolute pe care le are, Poate fi altruist doar dacă se alimentează doar din Creator? Egoist atunci când se alimentează din orice sau oricine altcineva? Sunt doar două puteri în lume cărora le putem sluji. Hristos sau Satan? Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu. Pot face ceva doar cu ceea ce-mi dă Dumnezeu. De aceea voi fi responsabil înaintea Lui pentru absolut tot ceea ce fac cu ceea ce El mi-a dat. Și o continuare, putem fi influențați sau să influențăm invizibil și inconștient. Unica siguranță este de a fi în Isus Hristos la fiecare pas și a sluji doar Lui. Ce-am văzut în prezentarea nouă, satana caută acces la noi, iar păcatul îi deschide ușa. Cine nu biruiește păcatul prin sângele lui Isus va ajunge la mila satanei într-un sfârșit. Și ultima prezentare am văzut că astăzi are loc ultima bătălie între bine și rău. Iar omul începe, a început deja, să-și decide soarta veșnică prin deciziile pe care le ia acum, prin ceea ce are loc în lumea noastră. Iar această decizie se bazează pe ori se încrede doar în Dumnezeu, ori să rămână lumesc, adică să continue să se încreadă în creatură care este idolatrie. Această revizuire a fost foarte importantă pentru că este baza la ceea ce um, uh, vrem să prezentăm și astăzi. Um, am continuat cumva să săpăm adânc și să uh, la fiecare prezentare să mergem un picuț mai profund și să vedem nevoia noastră absolută de a fi dependenți doar de Dumnezeu și um, de a rezolva diferite probleme pe care, cu care ne confruntăm, în care apare încălcarea legii lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. În această prezentare mergem un pic mai adânc și așezăm lucrurile acestea. Într-o prezentare anterioară ai vorbit despre structura omului, cum Dumnezeu l-a creat pe om ca să funcționeze și am văzut că omul are niște nevoi absolute pe care nu le poate evita. Care sunt acele nevoi? În primul rând avem niște nevoi fizice, pe care le simțim și le vedem cu toții. Avem, de exemplu, nevoia de aer, de apă, de hrană, de soare sau temperatură potrivită, de somn și altele. Avem, de asemenea, nevoi spirituale, precum iubirea, apartenență să aparțin, fericire să fiu fericit, siguranță și altele. Acestea sunt câteva din nevoile pe care le cunoaștem toți, fără de care vedem că nu putem trăi. Iar aceste nevoi, vedem că trebuie să le împlinim. Dar tocmai aceste nevoi cauzează multe probleme. Și de aceea vrem să abordăm acest, acest subiect, pentru că este ceva pe care apare în mintea fiecărui dintre noi, odată și odată, cândva, oare de ce am aceste nevoi? Sau alte întrebări pe care vrem să le abordăm? Există oameni care caută foarte mult fericiria, există oameni care caută foarte mult și doresc să fie iubiți și caută și caută și poate că găsesc la un moment dat ceva, dar tot parcă nu sunt fericiți, E interesant lucrul acesta. Exact, Ceva exact. parcă lipsește în exact. asemenea abordare. Exact. Și în prezentarea asta vrem să vedem de ce. Uh -huh. Adică, de ce nu mă împlinești? De ce tot timpul trebuie să merg mai departe? Tot timpul trebuie să caut. Este un punct unde omul n a înțeles că trebuie să ajungă. Parcă cumva țintești în altă direcție. Exact, exact. Parcă exact ceea ce credem că ar trebui să ne împlinească, nu ne împlinește. Da? Și aici asta e foarte important în prezentarea aceasta. Care ar fi câteva dintre întrebările profunde ale omului cu privire la nevoile pe care le are, ceea ce îl frământă poate în mod de frecvent pe om? Câteva întrebări pe care mi le-am pus și eu și le-am auzit repetate și uh, la alții. În primul rând este de ce trebuie să depind de somn, de mâncare sau apă sau alte lucruri. De ce trebuie să pierd atâta timp cu acestea? Adică o bucătăreasă trebuie să pierde enorm de mult timp doar mâncarea să o facă. Sau să mergi să iei apă de undeva. Uh, sau uh, de ce trebuie să lucrezi atâta să cumpăr mâncare? E enorm de multă pierdere. Nu ar putea fără? De ce nu pot trăi fără aceste lucruri? De ce sunt dependent de ele? Ce am văzut este că omul caută o cale sau un mijloc prin care să ajungă complet independent de orice și oricine altcineva. Pentru că omul pierde atât de mult timp cu aceste lucruri. Pentru că um, omului nu-i convine, cum ai spus și tu, nu-i convine să fie dependent. Și atunci omul caută din răsputeri, unii mai mult ca și alții, cumva mai hai să văd, pot să trăiesc fără som Și s-au făcut studii în care oamenii au încercat să doarmă mai puțin sau să nu doarmă deloc, să vadă, măi, hai să vedem ce soluții găsim, să nu pierdem atâta timp cu somn sau cu apa sau, ok, hai să vedem cât pot trăi fără mâncare. Au ajuns unii să trăiască nu știu cât de zeci de zile, sute de zile, uh, să zic, nu știu cum fac acei oameni sau ce fac, dar încearcă. Pentru că omul își dă seama că timp este dependent, este dependent. Și atunci înseamnă că nu poate trăi fără împlinirea acelor nevoi. Nu poate trăi în afara acelei dependențe. Și asta îl face cumva închis. Îl face cumva uh, dependența, îl face cumva legat de altcineva. Fără de care nu poate trăi. Și îl vrea să trăiască fără celălalt. Vrea să trăiască singur, autonom. Uh, și nevoile acestea scot la iveală această dorință pe care omul o are. Hai să văd ce pot face. Dar cu cât mai mult omul studiază, cu atât mai mult omul vede că nu se prea poate. Și acolo începe problema noastră. Și încercăm să vedem câteva întrebări pe care omul le are și ce răspuns găsim la ele. Aceste întrebări sau această dorință a omului, cred că scoate în evidență foarte mult egoismul. Pentru că cât de simplificat ar fi viața dacă nu ar trebui să muncim atât de mult pentru mâncare, pentru îmbrăcăminte, pentru să ne acoprim anumite sau să ne satisfacem anumite nevoi esențiale pentru, pentru trup. Și atunci omului ne convine pentru că în loc să trăiască în propriile plăceri și în inactivitate, în, în, în el trebuie să depună efort în ca să exact. se procure aceste lucruri. Exact, da. Și e, e cumva e noastră care vrea să nu fie dependentă. Emanul care care vrea să fie, așa cum am discutat de atâtea ori, vrea să fie al însuși Dumnezeu, uh -huh. ca să nu depindă de o altă sursă. Da? Dar mergem un pic mai departe și vedem ce alte întrebări profunde mai sunt. Cât de bine ar pica omului să nu doarmă, să nu mănânce sau să nu facă alte lucruri? Pentru că toate acestea sunt o pierdere de vreme, spunem noi. Însă întrebarea este de ce ne-a creat Dumnezeu ca să fim dependenți de aceste lucruri? Cred că este întrebarea cea mai importantă, care vrem un picuț să mergem pe, pe ea și să vedem de ce. De ce mai a creat Dumnezeu cu aceste nevoi? De ce nu mi le ia? De ce omul nu poate să ajungă să trăiască fără aceste dependențe? Și cred că este o întrebare enorm de importantă, la care găsirea răspunsului ei va schimba complet viața noastră, dacă îl trăim. Dumnezeu l-a creat pe om, înainte care se cadea în păcat, avea aceste nevoi. Absolut. Deci e interesant că și înainte de căderea în păcat, cât și după, Exact. aceste nevoi au fost, au fost puse de Creator acolo. Exact. Uh, unii, unii, aici este o, o chestie de confuzie în care unii spun că vom ajunge în cer, ca duhuri, și nu vom mai avea nevoie. Dar nu este așa. Pentru că nevoile acestea au fost puse în om, pe când nu exista păcat, pe când lumea este, era complet perfectă. Dumnezeu spune că după înviere omul va sădi vii. Isus spune că va mânca din rodul, rodul viței. Nu vom fi duhuri plutitoare, ci vom fi așa cum a fost făcut Avra, Adam la în început. Dar vom fi sfințiți și vom fi sfinți. Și aceste nevoi și vor împlini scopul pentru care, cu care au fost create. Și asta vrem să le descoperim în această prezentare. Da, cred că e important de clarifica și de făcut uh, această precizare. Uh, cumva uh, dependența noastră de aceste nevoi nu este o urmare a căderii în păcati exact. și a a a am fost creați inițial de Dumnezeu. Exact. Pentru că a avut un scop foarte important. Însă, după păcat cumva s-a distorsionat. Da? Și vrem să descoperim unde este distorsionarea și, de fapt, pentru ce, cu ce scop am fost, am fost creați cu aceste nevoi cu această dependență. Și poate că o să aflăm uh, și uh, în ce fel această uh, distorsionară îl face pe un să perceapă greșit uh, această dependență de nevoi. Exact. Adică da? cumva exact. ne încurcă această dependență. Exact. exact. Și de ce o are lucrul acesta? Exact. Avem o problemă în care unii chiar spun că ei nu simt nevoia după Dumnezeu. De aceea, ei nu se roagă, ei nu studiază Biblia, etc., etc., nu fac alte lucruri pe care alții le fac. Cumva căutând prin aceasta să nu fie îngrădiți dependenți. Mulți fac acest lucru pentru că ei zic, nu, eu nu vreau să fiu dependent de Dumnezeu, de aceea n-am să studiez Biblia, inclusiv creștini. Cumva încearcă să-și trăiască viața. Adică, stai un picuț. M-am botezat, am studiat Biblia, am citit-o odată, mi-ajunge, acum pot să trăie și fără. M-am rugat când m-am botezat sau m-am rugat la biserică, mi-ajunge. Adică, cumva, o rugăciune ar trebui să mă împlinească. O, o, un studiu al Bibliei ar trebui să fie de ajuns. și fac aceasta ă, sau nu studiază, cumva încercând să găsească o cale pentru a fi complet independenți. Nu le place celor care nu vor să studieze sau nu vor să se roage, fac aceasta pentru a nu fi dependenți de Creator, de Dumnezeu. Dar este și o altă categorie. Alții studiază Biblia, se roagă, gândesc pozitiv și etc. Ca și cum aceasta ar fi calea să fie independenți. Și atunci ei se lipesc de darurile lui Dumnezeu. Adică e ca și cum ei au găsit secretul. Ah, Dumnezeu mi A, Dumnezeu mi-a arătat felul în care să fiu independent. Adică, dacă studiez Biblia, o să pot să fac ce vreau eu. O să, o să pot să mă bucur de viață, o să pot să trăiesc cum vreau eu, o să am banii pe care am eu nevoie, de care vreau eu, o să pot să am mașina de care vreau eu, casa de care vreau eu, să fiu bogat și să fac toate plăcerile mele. Adică, să fiu independent de alții și eu să conduc lumea. Asta e secretul. Uh, și foarte interesant, amândouă tind spre aceeași direcție, independență. Și ca și cum a venit Dumnezeu din cer, a venit Iisus Hristos să-mi arate cum să fiu eu independent, cum să trăiesc să fiu independent. Așa cred cei care se roagă, sau cei care și își fac o, o formulă, își fac, își fac, își fac forme religioase ca prin ele să ajungă independenți. Oare pot? Nu este doar o înșelăciune? Dar e interesant că amândoi tind în aceeași direcție. Și ăla care nu vrea să facă, și ăla care face. Nevoia însă, amândurora, trebuie împlinită continuu. Dependența nu se poate elimina. Amândoi aceste categorii, toți oamenii inclusiv, au în continuare nevoie de apă, de hrană, de aer, de iubire și de toate. Așa că, oricât ar încerca, prin orice metodă și-ar imagina ei că ar ajunge independenți, nu pot. Asta nu se poate rezolva. Cel puțin nu așa. Vedem dacă se poate altcumva. Mâncarea și apa se termină. Tot timpul trebuie să respiri și să stau la soare. Tot timpul trebuie să dor. Trebuie să mă rog și să studiez. Chiar dacă nu-mi place sau cred că asta nu mă ajută, însă aceasta este totuși o nevoie pentru a avea o viață spirituală bună. Deci, trebuie să împlinim aceste nevoi cât trăim, căci ele sunt nevoi consumabile. Și aceasta este foarte important de înțeles, că aceste nevoi sunt consumabile. Adică, beau un pahar cu apă și gata. După un timp iară trebuie să beau ele sunt consumabile. În continuu trebuie să le consum. Pe lângă aceste nevoi fizice care sunt consumabile, nevoile spirituale și ele se consumă? Sigur. Adică, cum am dat exemplu la că cineva ar vrea să se fi rugat odată și ajunge. Dar Biblia ne spune că trebuie să ne rugăm neîncetat. De ce trebuie să mă de Că e consumabil. De ce trebuie să studiez Biblia continuu? E consumabil informații consumabile. De ce? Aici, aici vrem să ajungem prin această prezentare și pentru mine e, e extraordinar lecția pe care Dumnezeu m-a învățat. Și ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe prin aceste consumabile. Ce ar vrea Dumnezeu să ne învețe prin aceste dependențe pe care le-a le pus în noi? Care este lecția? Lecția de bază este că omul este un consumator. Adică în continuu trebuie să mâncăm. Da, Nu pot să schimb asta. În continuu trebuie să consum, în continuu trebuie să respir. E un lucru care de mai mult de câteva minute nu pot. Trebuie să respir, trebuie să beau apă, nu trebuie să beau și de alte lucruri, <laughs> trebuie să mănânc. Am nevoie de iubire. Acestea sunt, mi arată că eu am fost creat ca și un consumator. Este o lecție de bază. Așa sunt creat. N-am cum să schimb. Dintr-un cal n-am cum să devin câine. Sunt ceea ce sunt. N-ai cum să schimbi asta. Cu cât mai repede încetezi să încerci să schimbi asta și o accept, o să vezi binecuvântarea ei. Și hai să vedem următoarea lecție. Da, cred că uh, undeva în primele prezentări am uh, văzut că omul este ca un fel de, de canal. Mm -hmm. El continuu trebuie să, să se alimenteze, să consume. Să primească da. și să dea. Da. Exact. Asta este lecția importantă. Exact. Și asta nu poate să fie schimbată, așa a fost stabilit de la n în cum. început. n cum. Următorul lucru care Dumnezeu vrea să ne învețe este că doar Dumnezeu este sursa sau producătorul. Doar Dumnezeu este producătorul tuturor nevoilor consumatorilor. Doar El poate. Și asta, aceste două puncte sunt enorm importante. Însă, Realizarea acestui lucru este doar începutul în a rezolva problema nevoii omului. Și aici, lecția aceasta, că noi suntem un consumator, că Dumnezeu este sursa, e foarte important de a învăța. Dar aceasta este doar un pas, nu este finalul. Și am realizat aceasta pentru că continuu învăț, continuu e cel Dumnezeu, continuu mă provoacă Dumnezeu și continuu cresc. Și de-aia pot să împărtășesc aceste lucruri. Pentru că au fost întrebări profunde pe care eu le-am avut. Și acum vreau să mergem un pic mai departe. Unde vrea Dumnezeu să ne conducă odată ce am înțeles? Că nevoile sunt consumabile, eu sunt un consumator și în continuu am nevoi și Dumnezeu este sursa. Aceste trei puncte, unde vor să mă ducă? Dar ce vrea să Dumnezeu să mă învețe prin ele? Ce bine este că această sursă este inepuizabilă. Exact. Continu, continuu există din belșug pentru toți consumatorii. Exact. Nu se va epuiza niciodată. Exact. Deci am văzut că omul este doar consumator. Întrebarea ar fi aceasta, dacă omul este consumator, ar exista o posibilitate ca omul să trăiască fără aceste nevoi de bază? El cred că caută continuu, ar vrea să existe această posibilitate, dar se poate lucrul acesta? Este o întrebare foarte bună, pentru că asta omul caută din firea lui, așa caută continuu. De ce? Pentru că omul se gândește așa. Dacă vine o nenorocire, ce fac fără aer? hai să-mi fac o mască. Și cât timp o cu oxigen? Și era să gata. Păi trebuie să găsesc altă soluție. Și atunci am fac purificatoare de aer. Păi are nevoie de curent. Ce fac fără? Deci omul își face în gând un lucru. Trebuie să trăiesc. Ca să trăiesc, trebuie să îmi împlinesc nevoile. Sau să nu le am. Și atunci este o întrebare enorm de importantă, pentru că tot omul știe că necazul vine. Mai devreme sau mai târziu. Moartea vine. Mai devreme sau mai târziu. Și atunci întrebarea este pot să trăiesc fără aceste nevoi? Este foarte important, nu? Hai să vedem. Ce vom face, de exemplu, în timp de foamete? Ce vom face când apa și aerul vor fi otrăvite? De exemplu, unii se spune în tragedia Veaclor, pagina 589, că satana face ca aerul să fie poluat de moarte și mii de ființe pierd din cauza stricăciunii lui. Trăim în contextul unui război cu amenințări atomice. În momentul acela, tot aerul este toxic. Atmosfera este toxică datorită radiațiilor. Și întrebarea multora este cum voi putea eu trăi? Își fac buncăre. Păi bun că trăiești acolo. Nu o să ai aer înseamnă că ventilație nu o să prea ai. Dacă ai ventilație, acolo trebuie filtrat. Pentru că va fi otrăvit aer, Va fi afectat. Și omul îți face tot felul de gânduri. Cum pot să trăiesc cu aceste nevoi? Sau este o cale să trăiesc fără aer? Pomul păi omul a încercat, a văzut că nu poate trăi fără ele. El trebuie să-și împlinească nevoile, nu? Da, și își ia multe măsuri de siguranță, așa cum ai spus, face buncăre, face provizii de alimente, de apă și eu știu ce mai face. Exact. Acum, din nou și din nou îmi vine în minte un verset și poate o să-l zic acum să nu-l uit. Iisus ne-a spus, cine va căuta să-și salveze viața, va pierde. va pierde. Foarte interesant. Omul ăsta caută. Și întrebarea este de ce o va pierde? Pentru că caută unde nu trebuie. Sau întrebarea ar putea fi cum va căuta să-și scape viața, nu? Sigur, acum o caut în diverse feluri, dar cumul acela cumva am ajută să văd că o caut greșit și unde nu trebuie. Și tocmai din cauza că o caut greșit și unde nu trebuie și cum nu trebuie, tocmai de ce o pierd. Și acum vrem acolo să ajungem cum să putem să salvăm viața în metoda care ne, dă, ne dă Dumnezeu. Este o singură cale. Pentru că Isus a spus, dacă vei căuta, o vei pierde. Dacă o vei pierde, atunci ce vei câștiga. Și vrem să vedem ce înseamnă asta. Problema este că am ajuns să depindem de cele fizice ca și cum ele ar fi sursa nevoilor noastre sau scopul vieții noastre. Însă ele sunt doar consumabile. Aer. Vreau să păstrez aerul. Adică ăsta este sursa vieții. Nu? Și atunci fac buncăre, fac ventilații, fac purificatoare și așa mai departe. Dar nu numai atât. În timpul acesta când viața ne merge bine, omul trăiește pentru a-și împlini nevoile. Mă duc la lucru ca să mănânc mă duc la lucru ca să beau apă, mă duc la lucru ca să mă îmbrac, mă duc la lucru pentru asta trăiesc, să-mi împlinesc nevoile. Dacă n-ar fi aceste nevoi, n-aș trăi pentru el, aș trăi pentru plăceri, pentru alte lucruri, nu? Dar am aceste nevoi și trebuie să trăiesc pentru a-mi le împlini. Și atunci aceste devin un scop al vieții. Însă aceste nevoi sunt doar consumabile. Și asta este ceea ce uităm. Ele nu pot să fie o sursă. Sunt consumabile. Se termină. Și ele nu pot să fie un scop în viață. Pentru că se termină. Și atunci viața se termină cu ele. Cumva omul ajunge să-și pună încrederea mai degrabă în aceste nevoi. Exact. Și se gândește că n-ar putea fără ele. Exact. Și atunci caută să se salveze, salvându-și nevoile. <laughs> Sau procurându-și o sursă, găsind ceva în care să-și împlinească acest nevoie. Pentru că încercați fără și mai încearcă și vede că nu poate. Problema apare atunci când ai hrana lângă tine și nu o poți mânca. Sau ai aerul în jur și nu poți să-l respiri. Am avut atâția pacienți care aveau hrana și pur și simplu nu puteam mânca. Sau alții care au aerul, nu pot să respire. În momentul acela, aceasta ne ajută să vedem un lucru. Aceste nevoi consumabile nu sunt ceea ce eu am nevoie. Absolut. Este altceva. Și dacă aceste nevoi le-am în fața mea și totuși nu mă împlinesc, Nevoia de viață înseamnă că am nevoie de altceva în afară de ele. Ceva mai profund. Ce anume? Pentru că le am și totuși nu pot să trăiesc cu ele. Înseamnă că nu ele sunt scopul vieții. Nu ele sunt sursa. Ce prin aceste nevoi consumabile, Dumnezeu caută să mă învețe de o nevoie mai profundă. Absolută. Dumnezeu dă toate aceste nevoi ca un har general tuturor, bun sau răi, dar El uneori le lasă să fie și distruse, așa cum am văzut. În momentul în care ele vor fi distruse, întrebarea este cine va trăi? Și este o întrebare foarte importantă, pentru că omul știe că vor fi distruse. Omul vede că el însuși le distruge. Toată această chestie despre climate change, schimbarea climei și așa mai departe, este că omul își distruge propriul habitat. Și atunci întrebarea este ok, când vor fi distruse, cine va trăi? Păi ăia cu bani mulți, nu? Aștia încearcă să se salveze. Dumnezeu însă le dă tuturor ca un har general. Cine va trăi? Este întrebarea pe care Dumnezeu vrea să ne punem toți. Pentru că vor fi unii care vor trăi. Și noi trebuie să vedem cum să fim printre aceia. Întrebarea profundă care am abordat-o puțin este Acestea sunt atunci nevoile noastre? Sau ele sunt doar nevoi consumabile ce ne îndreaptă spre nevoia noastră absolută? Dacă aceste nevoi consumabile nu ne dau viața, dacă aceste nevoi consumabile nu mă țin în viață, atunci de ce am nevoie? Nevoia noastră este, de fapt, sursa însăși. Poți trăi pentru veșnicie doar dacă îl ai pe el. Acest gând, acest adevăr, cred că este cel mai important pe care l-am realizat în contextul acestui lucru care are de face cu toată viața până la urmă. Pentru că, așa cum am zis, poți să ai toate nevoile lângă tine și să nu le poți consuma. Și aceasta ne arată că, de fapt, nu ele sunt ceea ce eu am nevoie. Căci fără sursa lor, fără producătorul acestor nevoi, ele sunt degeaba. Și aici este cea mai importantă lecție pe care Dumnezeu vrea să mă învețe atunci când m-a creat cu nevoi, atunci când m-a creat ca și un consumator, și atunci când El este sursa. Astea trebuie toate le știm. Doar că nu realizăm că, de fapt, nevoile doar mă conduc la sursă. Dar trebuie să știm cum să ne raportăm corect la aceste nevoi și unde să le punem. Să nu le punem într-un loc greșit. Absolut. Și în această prezentare, că vom învăța. Nu? Exact, mergem un pic mai. Odată ce am realizat acest lucru, absolut mergem un pic mai departe să vedem cum se aplică. Dumnezeu ne-a creat cu legi pentru a consuma apa, hrana, etc. Dar aceste legi sunt făcute ca să ne arate că avem nevoie de El, nu de ce ne dă El. Acesta este scopul legilor: să conducă creatura la Creator să lege creatura de creator. Însă păcatul este încălcarea legii. Este separarea creaturii de creator și legarea creaturii de creatură. Pentru că aerul este ceva creat. Apa este ceva creată. Omul este ceva creat. Și atunci păcatul îl leagă pe, crea pe creatură o leagă pe creatură de ceva creat. Păcatul mă poate lega de Biblie, ca și fariseii, Și să o pot folosi, cumva să încerc să mă salve singur prin această Biblie. Dar ea nu mi-ajută la asta. Scopul legilor lui Dumnezeu este ca Biblia să mă lege de Creator, nu să mă leg de ea. În Ioan 5, cu 39, Iisus a spus, cerceta scripturile. Pentru că voi socotiți că în când ele aveți viață veșnică. Ca și cum Scriptura este cea care îmi dă viață veșnică. Dar nu este așa. De Iisus a spus dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Scriptura mă duce la Creator. Apa mă duce la Creator. Aerul și toate nevoile consumabile mă duc la Creator. Atât cele fizice, cât și cele spirituale. Toată. Nevoia mea de iubire, nu? Toate. Siguranță, de... Chiar dacă atriție. sunt ateu, prin nevoile pe care Dumnezeu mi le-a dat, Dumnezeu caută să mă îndrepte către El. Însă omul își strânge resurse pentru vremuri grele, pentru că vrem să ne salvăm viața. Însă așa o vom pierde. Dacă însă ne prindem de sursă, atunci nu vom mai avea nevoie să depindem de nevoi consumabile, căci ele ne vor fi asigurate. În alte cuvinte, problema este de ce mă leg. Mă leg de un lucru creat, de un consumabil, fie Biblia, fie uh, apa, fie orice ar fi, sau mă leg de sursă însuși, prin ceea ce El mi-a dat. Adică mă hrănesc din ceea ce El mi-a dat pentru că mă hrănesc din El. Și atunci nu depinde asta. Asta este doar legătura cu El. Isus spune cuvintele acestea în, în Evanghelia de pe Matei. Nu vă îngrijorați privire la ce veți mânca, bea, adică la nevoile voastre. Căutați mai întâi pe Dumnezeu și neoprihănirea Lui și împărăția Lui. Nu? Adică nu vă, nu vă preocupați de nevoile voastre, căci ele în, în sine nu vă pot ține în viață, dar căutați pe cel care este sursa lor. Exact. Dar Și ce atunci celelalte ți se vor da. Exact. Pentru că Dumnezeu face aerul să fie acolo, Dumnezeu face apa să curgă, Dumnezeu face hrana să crească. Dacă nu l-ai pe El, cine mai face asta să fie? Da, cred că este foarte vital și absolut esențial să prindem ideea asta pentru că în curând, și cred că trebuie să fac ceva exerciții la scară mai restrânsă, să se vadă cum vor reacționa oamenii fără mâncare, nu? Și atunci când omul este pus în situația să nu aibă o nevoie, să-și împlinească o nevoie este foarte ușor de controlat și de controlat, da? Dacă noi înțelegem punctul acesta Stăm liniștiți, știm că Dumnezeu este Cel care ne ține. Și acum este zicala aceasta în popor. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straieță. Sigur. Însă aerul, El mi-l dă. Eu trebuie să leau. iau. Aici este încrederea. În Dumnezeu. Că El este sursa. Și în momentele grele, El este Cel care m-a creat ca să mă împlinească nevoile. Pentru că prin împlinirea acestor nevoi, El mă leagă de El însuși. Problema este mă leg de El prin acele nevoi. Și dacă am încredere în El că mi-a împlinit până acum nevoile, El nu m-a lăsa nici acum. Și atunci voi avea încredere absolut de plină în el, că va împlini nevoile și atunci când nimeni nu le mai dă. Și atunci când nu mai este în jur. El îmi va împlini nevoile, așa cum a făcut-o și în trecut, în atâtea exemple. Ca și Elie, când a fost foame de aceea, enormă. Sau ca și în alte cazuri. Problema este să-l am pe el. Pentru că nevoile vor ajunge acute, la nivel internațional. Întrebarea profundă este dacă Dumnezeu, sursa, creatorul nu mai este, atunci cine îmi va nevoile? Pentru că dacă el nu este acolo ca să-mi dea aerul, cine îl mai, -l, -l va mai da? Dacă el nu va mai face apa să curgă, cine va mai întreține ciclul? Dacă el nu face apa să ploaie, cine va mai o da pământul? Și atunci nevoia mea este de El. De aceea, când îmi spune Dumnezeu să mănânc, mănânc. Când îmi spune să nu mănânc, nu mănânc, pentru că mă hrănesc doar din El, nu din ceea ce îmi dă El. Deci, dacă îl ai pe Dumnezeu, El îți poate împlini toate nevoile când acestea nu vor mai fi în jur. De aceea, Dumnezeu este și trebuie să fie totul în tot. Dumnezeu l-a ținut pe Moise în viață, când a mers pe munte, 40 de zile fără apă, fără hrană, la fel cu Iisus în pustie. El ne poate ține și pe noi, pentru că El m-a creat să mă țin în viață. Este scopul Lui să mă țin în viață. El m-a creat cu un scop. De ce caut eu să fac ceea ce nu? Momentul în care caut să mă țin eu în viață, este să caut să fac ceea ce doar Dumnezeu poate. Eu n-am cum să țin viața asta. Nu este a mea. Nu, nu eu mi-am dat-o, nici eu nu pot să o țin. Nu eu pot să mă întrețin. Asta doar Hristos o face. Și atunci trebuie să mă încred în El. Pentru că El de aceea m-a creat. Să fiu în viață. Să pot să fiu una cu El. Și El să împlinească toate nevoile. În 1 Corinteni 1 cu versetul 30 mi se spune că Hristos Iisus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Când îl am pe Hristos, am și darurile și binecuvântările Lui. Când însă mă prind de acele daruri ale Lui, am pierdut totul. Pentru că Hristos a fost făcut pentru noi aceste lucruri. Hristos este sfințirea noastră. Hristos este neprihănirea noastră. Când l-am pe dădător, am și darul. Mi-aduc aminte de Psalmul 20, unde Psalmul să scoate în evidență acest adevăr, printr-o propoziție scurtă. Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. De Dar psalmul 23. 23, da, scuze. Și dacă îl pe Domnul, pe Hristos, nu văd lipsă de absolut nimic. Amin. Când consider că duc lipsă, înseamnă că nu îl am pe El. Exact. Da? exact. Omul care depinde și se leagă de aer și de toate celelalte nevoi consumabile, va muri. Dar doar aceia care se depind doar de Dumnezeu și se leagă doar de El, aceștia nu vor muri niciodată. Pentru că Dumnezeu le va da tot ceea ce El i-a creat ca să consume. Nevoia mea nu este de hrană, ci de orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa cum a spus Isus lui Satana în pustie, când Satana i-a spus, uite, ai o nevoie, fă din piatră pâine. Și s a spus, nu, omul nu trăiește doar cu asta. Pâinea, Dumnezeu l-a creat să mănânce pâine ca să-L lege de Creator. Deci Iisus a spus, nicio problemă, eu nu trebuie să mănânc. Eu am nevoie de Dumnezeu. De El am nevoie. Biblia spune că uh, întregul univers este susținut prin puterea cuvântului. Exact. Dacă Dumnezeu prin cuvântul lui susține întregul univers, nu poate să susține și viața mea? Absolut. Hă? Absolut. Și cuvântul s-a făcut rup. Exact. Care este Isus. Deci înseamnă că avându-L pe El Hristos în voi ne a slavei. Asta este. Singura noastră nevoie Absolut. Deci nevoia mea nu este de soare, ci de cel ce l-a făcut. Și asta a fost foarte fain ce am văzut în atâtea cazuri care mi-au venit, pacienți care stau la soare, iau suplimente de vitamina D și totuși au anemie de vitamina D. Pentru că nevoia lor nu este de soare, nu este de vitamina D, nevoia lor este de cel ce a făcut soarele. Și când își rezolvă problema cu Dumnezeu și se prinde Dumnezeu, ha, atunci ai toată vita mea de care ai nevoie. Richard Wundbrand, așa cum am vorbit în prezentare, într-o prezentare despre asta, Richard Wundbrand a fost în închisori închis, 14 ani a văzut lumina soarelui și totuși avea viața mea de care avea nevoie. Pentru Dumnezeu eu o împrinea. Nu am nevoie de neprihănire de cruce sau de sânge. Am nevoie de Isus Hristos care este neprieniera noastră, de El prin care pot muri față de lume, de El care și-a vărsat sângele Său pentru mine, de El care m-a creat. Atâția oameni se prind de crucea lui Isus, O punem pe Biblie, o punem pe biserici, o punem peste tot, ne închinăm la ea pe stradă, dar ea este un lucru creat Creator. Mă prinde de neprienirea lui Dumnezeu care mi-a fost dată ca și un dar, cum a făcut Iov și sunt gata să-L resping pe Dumnezeu pentru că nu m-am prins de El. De aceea, nu de aceste lucruri am nevoie. Acestea sunt doar mijloace care mă conduc la Hristos să mă prind de El, de Dumnezeu. El să fie totul pentru mine. În multe privințe am observat că ceea ce Dumnezeu a lăsat omul ca să fie doar un mijloc de a-l îndrepta spre el, omul a făcut din acel lucru un scop în sine și în felul acesta este în, în înșelăciune. Sigur și asta este idolatrie, este închinarea Dumnezeu falși, este încălcare legii lui Dumnezeu, este păcat, este lucrul pentru care Dumnezeu trebuie să aducă nimicirile despre care mi se spune. Și nu se poate altfel. Pentru că dacă ai ajunge în, în, în cazul evreilor, l-ai crucificat din nou pe Dumnezeu. Pentru ce? Pentru darurile pe care El mi le dă. Ei ca să-și păzească Biblia pe care o aveau și cum credeau ei că asta le dă viață, cum a spus Isus, cercetați Scripturile pentru că căzi că în aveți viață veșnică, ca să-și păzească lucrul prin care s-au făcut independenți de Creator, l-au pus pe Creator pe cruce. Pe la fel și Noi. Când mă țin din lucrurile care Dumnezeu mi le-a dat, sunt gata oricând să-L crucifie pe Dumnezeu din nou. Asta este păcat. Aici este o experiență extraordinară, scrisă în The New York Times în 1988, disponibilă la acel link, o să-l punem și în descriere, în care se discută despre experiența atingerii. O cercetare care arată că aceasta are un rol critic. S-au făcut aceste cercetări asupra copilor din al doilea război mondial, abandonați, dar s a făcut și asupra altor copii, de exemplu din ordinate României, pentru că au fost foarte multe, inclusiv eu trecând prin pe acolo și am văzut multe din aceste lucruri, copii abandonați. Și au făcut Cercetări foarte multe pe acest subiect și aș vrea să studiem puțin pentru că este foarte important cu tema pe care o abordăm. Oprirea din dezvoltare, creștere psihologică și fizică a sugarilor lipsiți de contact fizic, cu toate că erau altfel hrăniți și îngrijiți, a fost notată în lucrarea de pionerat a lui Harry Harlow, lucrând cu primate, adică ori animale, ori copii, oameni, și psihoanaliști John Bowley și René Spitz, care au observat copii orfani în a ii război mondial. Care a fost concluzia lor? Descoperirile ar putea explica sindromul de mult notat în care sugarii lipsiți de contact uman, direct, cresc încet sau chiar mor. Deci ce s-a făcut în acest studiu a fost că au fost niște copii cercetați în care erau îngrijiți, li se împlinea toate nevoile, uh, li se schimba pampersul, li se dădea hrană la timp, dar erau lipsiți de acea uh, atingere afectuoasă, plină de iubire. Și ceilalți care erau îngrijiți, aceștia care uh, erau îngrijiți și erau atinși, și erau manifestați iubirea față de ei, aceștia care erau doar îngrijiți și li se împlinea nevoile, nu creșteau cum trebuie, creșteau încet, și mulți chiar mureau. Și atunci s-a văzut cât de important este, de fapt, nu împlinirea nevoilor, ci sursa acelor nevoi. Pentru că, pentru un copil, sursa devine părintele sau îngrijitorul. Și copilul dovedește științific că nevoia lui de bază nu este împlinirea nevoilor, ci este de sursă însuși. La fel și eu pot să am tot ceea ce Dumnezeu îmi dă la îndemână, dar dacă nu l-am pe El, am să cresc încet și am să și mor. Dar când l-am pe El, toate nevoile lui care el mi le dă toate nevoile consumabile, de care am nevoie, își găsesc scopul și își împlinesc rolul în viața mea. Acesta a fost un lucru, wow, enorm de frumos. Înțelegând lucrurile acestea pe care le-ai spus, mă gândesc la rugăciunea tatăl nostru în care Isus ne învață să ne rugăm pentru pâinea noastră cea de toate zilele, făcând cumva referire, după cum înțelegem mulți dintre noi, la nevoile fizice de bază. Ce era să spună Iisus, sau Unde punem această, această cerere din această rugăciune domnească? Da, o întrebare foarte bună, pentru că toți o cerem asta ca pentru hrana de zi cu zi, pentru că așa spune acolo pâinea noastră cea de toate zilele. Hai să ne uităm puțin la cel text, să vedem ce putem înțelege? Aici este textul din Matei, capitolul 6, versetul 9 la 11. Iată, dar cum trebuie să vă rugați, A răspuns Isus: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Este o rugăciune care cred că toți o știm. Chiar dacă n-am nimic a de-a face cu Dumnezeu, totuși o știu și o zic, o repet, este, așa cum am vorbit, este un fel de, de chestie prin care încerc să ajung independent. Adică este un secret care îl zic, pentru că dacă îl zic, îmi va da. Voi avea ceea ce am nevoie și nu voi muri de foame. Am să dau însă pentru a înțelege ce vrea Isus să ne spun aici, în primul rând, aș vrea să-l citesc pe Martin Luther dintr-o carte. I-am aici uh, istoria History of the Reformation of the 16th Century, uh, istoria reformațiunii a secolului uh, 16. ăsta este primul volum, scrisă de Merle d'Abbigné. Um, și aș vrea să citesc ce a spus Martin Luther, pentru că M-a mișcat profund când am studiat această, această carte și cealaltă. Sunt două volume aici, a 20 de cărți împreună, care au fost scrise pe perioadă mai lungă. Și recomand oricui, din păcate sunt doar în engleză, dar a fost extraordinar pentru mine acest studiu când l-am făcut în 2010-2011. Și m-a mișcat enorm ceea ce a spus Martin Luther despre acest lucru. Și când am pregătit acest subiect, mi-a venit din nou și din nou ceea ce a spus Martin Luther și vreau să împărtășească asta, asta pentru că este foarte frumos. De ce spunem noi pâinea noastră? Continuă el, Martin Luther, explicând cuvintele, pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne nou astăzi. Pentru că ne rugăm nu pentru a avea pâinea uzuală pe care o mănâncă păgânii și pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor, ci pentru pâinea noastră a noastră care suntem copiii Tatălui Ceresc. Și ce atunci este această pâine a Lui Dumnezeu? Este Isus Hristos, Domnul nostru. Pentru că El zice Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer și care dă viață lumii. Cât de frumos a punctat aici Martin Luther! În alte cuvinte, Isus nu ne învață să cerem pâinea ci Iisus ne învață să-l cerem pe El, care produce pâinea, care este sursa. Și aș vrea să ne uităm puțin mai adânc la ce a spus Isus. În Ioan, capitolul 6, versetul 30 și mai departe, Părinții noștri, spuneau preoții, au mâncat mană în pustie.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 și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Părinții voștri au mâncat man în pustie și au murit. Cât de important! Mângi man, pâinea îngerilor și totuși mori. Pentru că n-ai învățat că ea te conduce la Creator. Creatorul este pâine de care noi avem nevoie. Atât de frumos. El este pâinea vie ca să trăiesc. Deci, lecția aceasta vrea Dumnezeu să invețe învețe pe cei din poporul Israel dându-le mani în fiecare zi cu excepția zilei de sâmbătă. Exact. Pentru că doar așa puteau intra în canal. Doar prin această lecție, învățând această lecție, putem noi, cei de azi, intra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 prin mine. Atât de frumos. O lecție pe care evreii n-au priceput-o. Și mulți ucenici care l-au urmat până atunci, l-au părăsit. Pentru că omul vrea să fie independent de creator, nu una cu el. Și mulți nu vor să priceapă aceasta. Pentru că omul are tendința, eu vreau să fiu Dumnezeu. Nu vreau să fiu dependent. Însă acela care își dă seama de, de nevoia lui absolută fiind Dumnezeu, acela va avea totul. Pentru că fără creator, cum va avea aer? Cum va avea hrană? Când el nu îmi va mai da aceste binecuvântări, acest har care îmi dă pentru că este bun și mă iubește, când eu l-am respins atât de mult când el zice, ok, dacă m-ai respins total, nicio problemă, mă retrag. Și atunci nu vom mai avea nimic. Cu ce vom mai trăi? De aceea când caut să-mi salvez viața, o pierd. Dar când o pierd pentru el, când zic, viața nu este importantă, ci tu ești important. Și mă leg de El, nu de viață. Mă leg de El, nu de aer, nu de hrană, nu de om, nu de nimic altceva, ci mă leg doar de El. Și doar de El. Atunci toate celelalte îmi vor fi date. Pentru veșnicii. El este viața mea. El este neprianirea mea. El este pâinea mea. Pâinea vieții. El este apa mea, apa vieții. El este totul în tot. Acest adevăr m-a mișcat enorm. Aceasta este ceea ce vreau să trăiesc, dar inima mea nu vrea. Și este o luptă zilnică să mă prind de Hristos și să fac din El totul. Sper că împărtășirea acestui adevăr să ajute pe mine să cresc tot mai mult, să învăț. Pentru că trebuie să primesc ceea ce Dumnezeu îmi dă și să dau, ca să pot primi mai mult. Însă sper să fie de ajutor și celor care nu urmăresc. Măcar unii, că nu toți vor accepta, nu toți vor pricepe dacă n-au priceput și n-au acceptat ce a spus Isus. Dar mă rog că măcar pentru unii să se prindă de Dumnezeu și nu de darurile Lui. Revin la ideea care am menționat-o la început, cred că este un adevăr fundamental acesta și e bine să îl prindem bine, să-l și credem și cu ajutorul Lui Dumnezeu să-l și trăim. Amin. Și cred că este vital pentru că în fața noastră stau timpuri grele, foarte grele, iar atunci când aceste nevoi nu vor mai fi, dacă noi suntem dependenți de aceste nevoi, romișua, nu? Însă dacă l-avem pe el susa, atunci el rămâne în viață. Absolut. Absolut. Eu, cel puțin, mă simt binecuvântat cu aceste adevăruri și Amin. sper să fie și toți aceia care le vor urmări. Amin. Amin. Și până data viitoare, la o nouă prezentare, dorim ca Dumnezeu să ne cuvinteze pe toți. Amin.